Vă închipuiți, s a rămas muncit de chinuri grele, rămas, fără blas, văzând urmarea cruntei rămas, gelozii. Dragi, dragi privitori, acum, dragi voi, poposi privitori, al acum voi poposi pe al voi De, Rigăi, de el v-am spus, de fiul Rigăi, Florizer. De, de, de perdita mă îndemnă în graba, spune, frumoasă coz, crescând ca o minune. Frumoasă coz, crescând ca o minune, dar soarta nu e o profetez. profetez Mai bine să spună, bine să spună tot, timpul când tot, tot când se cuvine O fată de păstor, păstor Ce-a fost să fie ce fost și, să ce, fie va fi și ce va fi cu ea doar timpul, doar, timp, doar timpul știe Iar până acum În timpul ce trecu Un timp mai rău Dacă a trăit sau nu Rostește timpul însuși gândul său să nu, Să nu vă mai bindească niciun, niciun rău Niciun rău Te rog, bunule Camilo, nu mai stărui Sufăr dacă nu-ți împlinesc o cerere Dar dacă ți-o împlinesc pe aceasta Înseamnă moarte Mărite Polixenes, Sunt 15 ani De când n-am mai văzut Sicilia. Deși în mai tot acest răstimp Am respirat aer străin, Vreau ca oasele mele Să odihnească acolo. Și în afară de asta, Regele Leontes, stăpânul meu, Se căiește și-a trimis după mine. N-aș mai putea alina Sau sunt un lăudăros gândind așa, Dar acesta e un alt îndemn Care mă împinge să plec. Fiindcă-ți sunt drag, Camilo, nu pleca, nu pleca de o deoparte tot binele pe care ni l ai mai putea face. Însă-și bunătatea ta a făcut să am nevoie de tine. Mai bine nu te-aș fi avut niciodată alături de mine decât să-mi lipsești astfel. Manjestea, te rog, te rog să nu mai vorbești despre acea țară aducătoare de nenorociri Sicilia, al cărei nume însuși mă pedersește cu amintirea celui rege prin de căință, cum îți spui tu, fratele meu Leontes, care și-a pierdut neprezuita soție pe Hermiona și pe copii. Ceea ce și acum e un fapt fretnic de plâns. Spune-mi, când l-ai văzut pe fiul meu, Prințul Florizel?" Ai..." Regii nu sunt mai puțin nefericiți când odraslele lor nu le dau ascultare decât atunci când le pierd și știu ce pline de virtuți erau ele." Stăpâne, sunt trei zile de când nu l-am văzut pe Prinț." Care pot fi fericitele lui îndeletniciri, nu știu, dar am băgat de seama că lipsește, că în ultima vreme stă departe de curte și își împlinește mai rar datoriile sale princiare decât înainte. Am chipzuit îndelung, Camilo, și cu multă grijă. Atâta vreme cât am ochii care privesc pentru mine, văzându-le în locurile unde se ascunde, uh -huh. de acolo am aflat ce știu, că rare ori se ține departe de casa unui păstor foarte simplu. Un om, se spune, care chiar din nimic și dincolo de puterea de a vecinilor lui a ajuns putred de bogat. Am auzit, stăpâne, de un asemenea om, care are o fică într-o totul fără de seamă. Mm -hmm. Faima ei a ajuns atât de departe încât nu poți crede că ai zvodit dintr-un bordei. În tocmai cum mi-a spus și mie scoada, Dar mi mi-e teamă că care îl trage într-acolo pe fiul nostru. Uh -huh. Mă vei însoți până în locul acela unde, fără să se știe cine suntem, să stăm puțin de vorbă cu pastorul. Prea bine. Din nevinovăția lui nu cred că ne va fi greu să aflăm pricina pentru care fiul meu e mereu atras într-acolo. Te rog să-mi fii tovarăș în această treabă și să lași deoparte gândurile despre Sicilia. Din toată inima îți voi asculta porunca. Bunul meu Camilo. Trebuie să ne schimbăm veșmintele, Așa e. Să mergem. Hai, să mergem. Când stânjenei ies în soare, hei! Trec cu mândra în vâlcea, Prin crugul veheri strâng dogoare, Soam în sânge în iarna dreau. Hei, diridam, bidam, diridam, Damdam, dam, diridam, iupai diada, Pe garduri rufe se usucă, Hei, cele păsări și ripes, ah, și m-apucă un dor de ducă, Un gât de bere e un prânz regesc, Hei, hei, și sturi și cintezoi, Și ce ne cântă slavă, Fi-i grăguței mie amândoi, Când ne dăm tumba prin o tavă. L-am slujit, pe prințul Florizel. Și la vremea mea purtam catifea din a mai bună. Dar acum m-a dat afară. Dar numai să mă plâng, am dreptul, lucești pe noapte luna, când eu la stânga trag. De unde? Știu că n-am pornit cu dreptul. Să umbleai din loc în loc, au pânzi și călderarii voie. Și eu să nu ciortez deloc. Sunt la răcoare la nevoie. Iar eu să nu ciordesc deloc, Stând la răcoare, Și eu să nu ciordesc deloc, Stând la răcoare, la nevoie. Da, acum fac negoți cu cearșafuri. Când coțofan aș face cuibul, Fiți cu băgare de seabă la rufele mici, Taică-meu mi-a dat numele de Autoricus, pentru că am venit pe lume sub semnul lui Mercur, ceea ce a fost ca o îmbucătură bună în gura iubitorilor de glume proaste. <laughs> cu zarurile și cu târfele am ajuns să-mi cumpăr zrențele astea, iar veniturile mi le aduc pungășile mărunte. La o pleașcă, vine o pleașcă, Ia un țărânt. La 11 oi vin 28 de funzi de lână. La 28 de funzi vine o liră și ceva. Din 1500 de tunsori, cât face lâna asta? Dacă păcălea la ține, cu cușul meu? Nu, meu. Nu, nu, nu, nu, nu, nu pot pe din afară. De. Ce trebuie să cumpăr pentru serbarea tunsului oilor? 3 funzi de zahăr, 5 funzi de stafid, orez. Ce-o fi vrut, sorul asta să facă cu orezul? Dar că mi pe ea a făcut-o doamna serbării și a și început să se grozăvească. Auzi, mi-am făcut 24 de buchete pentru ei de tun doile. Toți cântăreți pe trei glasuri și vina ai mai buni. Dar ai mai mult sunt tenori și bași. Și unul singur e puritam și ăsta cântă psalmi la cor. Aha. Deci trebuie să iau șofran, să vopsesc plăcintele cu mere, nucșoară, curmale. Nu, că nu-s pe listă. Deci nucșoare șapte, o rădăcină sau două de ghimbi. Gimbir, dar astea pot să le cer Patru 4 funzi de prune uscate și tot atâtea de struguri uscați. Oh, oh, oh, oh, oh, oh! oh! oh! de lume mai fi născut! Ajutor, ajutor, ajutor! A ajutor, smulgem zdrențele astea și pe urmă moarte o săreacu, ai nevoie de ceva, mai multe strânțe să pui pe dumneata și nu să relepezi le pe astea. Oh, domnule, înfățișarea lor, scârboasă, mă îndurerează mai tare decât vergile pe care le-am primit. Și am primit un milion și toate grozave. Pietu, omul, un milion de bătăi asta înseamnă ceva. Am fost jefuit, domnule, ci bătut, mi-au luat banii și straiele și au pus pe mine chestiile astea. O, o, o, o, oribil. Ce era? Călăreț sau pedestraș? Pedestraș. Pedestraș? Prea meu dom, pe Să că da, trebuie să fi fost pedestraș după straile pe care ți le-a lăsat. Dacă ar fi fost, hainele unui călăreț ar fi arăta mai ca lumea. Hai, dă mâna, o să te ajut. Ah. Hai, hai, dă-mi. Oh. Oh. Oh. Stai, stai, stai, oh. bunul meu dom, încet, încet. Pietr, om. Au, oh, au, oh. au, oh. oh. oh. bunul meu dom, au, oh. au, oh. domnul, oh. domnul, oh. domnul mi frică, domnule, că osul numărului! a ieșit din locuri. Au, Au! Cum adică? Au! Cum adică? Încet, Cum adică? te rog, domnule. Meu, domnule încet, nu pot nu sta în picioare? Încet, încet. încet. Să nu simtă că-i bag în Hai ușor. Hai, ușor. au, au. Au, au. Am, am, au, am. Am reușit. Pare o pungă bine canisită. Hai. Stă mai bine la mine în buzunar. Ușor, vai. Ah. Ah. Ah. mulțumesc domnule! Mi-ai dat un ajutor plin de mărinie Domnule, domnule, dom, îți lipsesc bani? Domnule, domnule, nu, pot să dau ceva bani, îți dau ceva a, Nu, nu, nu, nu, prea nu, nu, nu, nu, te implor, nu, a, da, domnule, domnule, te implor ah. Am o rudă Numai departe de trei sferturi de legie de aici, la ea mă duceam Și acolo o să am și bani și orice mai doresc, orice mai doresc, să știi da, da. Nu-mi dă da bani, nu-mi dă da bani. Nu da bani, domnule Asta mi-o de inima. Ce fel de inserală de tarjefuit? Unii îi spun autolicus. Roșine lui, roșine, unde derbedeu, o jur, un deu, bântuie pe la hamuri, prin iarma maroace, pe la luptele de urși. Așa de... e, domnule. Asta e, domnule. Da, ăsta e ticălosul Asta... care m am îmbrăcat așa. Domnule, în toată boenia nu-i un ticălos mai laș, numai dacă te sumețeai la el și îl scuipai, o luară sănătoasă. Trebuie să spun cinstit, domnule, că... Nu știu să mă bat. E slăbiciunea mea. Și el o știe. Dar, dar cum te simți acum? Da. Bunul meu, domn. Mult mai bine. Mult mai bine. Uite, pot să stau în picioare și să umblu, da? Și chiar o să-mi iau rămas bun de la dumneata. Eu pornesc între acolo Spre casa rudei mele. Te duc eu. Să te duc eu? Nu. nu. Te duc eu. Nu, prea bunul meu, domn milostiv de domn. Nu. Atunci, rămas bun, trebuie să mă duc să cumpăr uh, mirodenii pentru sărbătoarea tunsului oilor. Fa bun, rămas. -ai parte de Belșug bunul meu domn. De Berșug. Nu mai ai o pungă destul de pipărată pentru atâtea mirodenii? Da. O să vin și eu la tunsul oilor. Dacă potlogăria asta nu aduce altă potlogărie... Și dacă oi de tund, oile, nu se dovedesc a fi niște oi bune de tuns, e atunci să fiu scos de pe lista fungașilor și numele să fie pus în Cartea Virtuților. Param, pam, pam, parapapapam, param, pam, pam, papapam. Saltat, saltat, pe verzi poteci, săriți, hai peste prab. Cei vesele bule de zile întreși, cel trist e un petă. Pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, rapa pa ah, pa ah, pam, ah. pam pam Aceste flori ciudate dau viață făcuturii tale. Nu o păstoriță, ci flora se i în brac de april. Iar tu în e o adunare mărunți. Tu ești regina perdita. Stăpâne, eu nu pot să-ți dojenez Te rog, mai iartă pe nume că le spun. Tu, prea înalte sem semn luminos, cinstit de întreaga țară, te ascunzi în straie de cioban? Pe mine, sărmană fată de păstor, mă îmbraci ca pe o zăiță? Dar e un joc serbare. o dat ce gustă toți mesenii. Mă rușinesc în văd ce haine porți, ar dacă m-aș privi într-o oglindă aș leșina. Slăvită fie clipa când pe pământul bunului tău, tată, păstorul, zburat a șoimul meu. Oh, tendru, Mezeus! deosebire asta mă înspăimântă. Marita, frica, tu n-ai învățat-o. Eu tremur toată că din întâmplare ar trece tatăl tău, cum ai trecut cândva și tu. Astfel, iubită perdita, cu aceste spaime întuneci veselia sărbătorii. Ori sunt al tău, ori nu mai sunt al căci nu pot fi al meu. Al nimănui, de nu al tău. Și fii voi neclintit. Chiar dacă soarta se împotrivește, fi veselă. Ucide aceste gânduri cu tot ce vezi în Păi nu aspeți, zâmbește ca și cum aceasta e ziua nântirii noastre, ce am îndoi jurat-am că va sosi cândva. Oh, tu fortuna, prielnică să fi! fii. Vezi, vin încoace, silește frumos să le vorbești și cu desf Tată! Rușine Fata mea rușine Pe când trăia Nevastă mea era într-o zi ca asta Chelar și pivnicer Și bucătar Stăpână slugă întâmpinând pe toți Slujind pe toți cântând și dănuțuind Și când în capul Mesei când la mijloc Lângă un pe lângă altul Fața de trudă încinsă Dar sorbea un pic și închira mereu cu câte un aspe. Dogoarea să-și mai stingă, știi? Iar tu Deoparte stai. Nu e sărbătorita, Și gazda adunării. Bun venit, ureazile prietenilor noștri necunoscuți, ca astfel ne cunoaștem. Și bun, prieten, ne legăm. Hai, hai, vino. Hai, vino. Alungă îmbujorarea și le spune că tu ești doamna sărbătorii. Hai, zic, bun venit la sărbătorita și turma să-ți sporească. Bun venit! E voia tati ca să iau asupra în îndatorirea gazdei. Bun venit! Dăm dor ca florile. Poftim! Cinstite fețe sunt rozmarin și rută ce își păstrează întreaga iarnă chipul și mireazma. Vă fie de amintire și iertare. Bine ați venit! Frumoasă păstoriță! Ai potrivit prea bine vârsta noastră cu florile de iarnă. Domnul meu, când an îmbătrânește însă vara nu a murit, nici iarna înfrigurată nu s-a născut. E vremea când răsar garoafe și vârstate micșunele, bastarde ale firii li se spune. Dar pe la noi nu cresc și nici n-aș vrea să am răsar de lor. De ce frumoasă? Nu-ți plac de fel? Ei, fiindcă am auzit că arta ce le face așa pe cu firea însă și marea creatoare lucrează împreună. S-ar putea? Dar nu poți firea să o faci mai bună decât cu un mijloc plămătit de fire. Deci, arta care zici că schimbă firea, de firei au vârvul minta, cimbru, levanțica o ogalbenea cu soarele adormind și tot cu el trezindu-se în lacrimi sunt flori de miez de vară potrivite cu cei în floarea vârstei. Bun venit! Deși fi în turma ta, nici n mai paște. <laughs> Și te privi mereu. Vai, păi atunci ai fi atât de slab Că vântul iernii de colo-colo te-ar sufla Iar vrea să ți aș vrea să-ți dau frumosul meu prieten Flor de prier, așa cum se cuvine la vârsta ta Și vouă, ce purtați pe ramuri feciorelnice Un mugur, o proserpina Florile acelea pe care înspăimântată Le-ai pierdut din carul iadului Narcise ce să-i vezi înaintea rândunici Și vântul primăverii îl și violete triste însă dulci ca ploapele Iunonei, Ca suflarea lui Venus însăși, Palii de primule ce nenuntite mor, Fără să-l vadă pe Febus în puterea strălucirii, E un rău ce atinge mai ales pe fete. Semețe aglice împărătești coroane, crin de tot felul, lilii mai cu seamă. De l-aș avea acum, v-aș împleti cu nuni, Iară pe dragul meu prieten dorit, Le-aș înveli cu flori. Veniți să vă dau flori! Îmi pare că jucat într-o pastorală cum de Rusalia am văzut. Știu sigur, veșmântul îmi schimbă firea. Tot ce faci desăvârșește ce-ai făcut pe lume. Vorbești și aș vrea să-mi vorbești mereu. Cânți și aș vrea să vinzi, să cumpe, să dai pomeni și să te rogi cântând. Dansezi și aș vrea să fii un val de mare mișcându-te în neclintirea ta. Atât să fii și altceva nimic. Și tot ce făptuiești e fără seamă în orice amănânt. Încoronem tot ce împlinești acum. Oh, mă deam înțelepciunea să mă tem Pe că greșite că mă îndrum Săcut că n-ai de fel de miei să-ți fie teamă Cum eu n-am gânduri rele Să dansăm, te rog, dăm mâna Două torturele nedespărțite în veci Pe ele jur Codana cea mai mândră dintre toate Câte au zburdat pe aceste paști Însă E în purtarea ei ceva Prea nobil pentru aceste locuri El îi spune ceva Ce o face să roșească său, mm. ea e regina brânzei și-a smântânii. Hai, hey, muzica! Vei i cu moxa. Dă-i un să o pot și săruta. La Na, naibă! Hai, hey, niciun cuvânt, fiți gata. Hai, muzica! Cine-i ciobănașul ce dansează cu fica ta, prea bunul de păstor? Îi zice Doriches mm -hmm. și se fălește că e înstărit. Mi-a spus-o el ce îl cred. ce stit îmi pare, zice că o iubește pe fica mea și asta îmi vine a crede că luna-n ape n-a privit nici când cum el citește în ochii mele. Mm. Și cred că un sărut nu și-a iubit mai mult pe veche. Ia mm -hmm. dansează sprinde. A, Așa e în toate Eu o spun Deși s-ar cuveni să atac Dar Doricles De iese în cale Ea îi va dărui tot ce el nici nu a visat Stăpâne Dar iat un slujitor o, pune, dacă l-ai auzit pe bocciagiul Care stă la ușă N-ai mai dansat niciodată după toba și după Nu, no. Nici măcar Cimpoi nu te-ar putea urni Îți cântă la cântece mai iute decât poți Dumneata să-ți numeri bani Păi nici că putea să pice mai bine Zi să intre, să intre Îmi place o baladă mai mult decât orice Dacă e de jale și cântată vesel Sau dacă e glumeață și cântată tânguios A, Are cântece și pentru bărbați Și pentru femei De toate mărimile, nici un negustor de mare de lux nu o potrivește așa de bine ca pe o mănușă lui. Are are cântece frumoase, de dragoste pentru fete. Și asta e tare ciudat, fără mască, fără cu refrene gingașe, cum ar fi ha ha ha, ha, ha sau digri digri di, di, drang, fete și țup Și acolo unde un golan fără frâu la gură aradea gândurile și ar băga vorbe urâte, el o pune pe fată să zică Omule, nu-mi face rău!" Dar să e un grozav, Oa. e grozav!" Să-l împingă câtcolo să se uite la el cu dispreț și să-i zică Omule, nu-mi face rău!" De ce, de, Dana, de. deci, vorbești de un flăcău cu mult haz, nu?" Are ceva marfă proaspătă? Are, are, are panglici de toate culorile curcubeului, găitane pe care nici toți avocații din boemia la un loc da. n-ar avea cum să le poarte, chiar dacă ar veni grămadă la el. Cea prazuri de in și de lână, chembrică și Baptist și le cântă de parcă sunt zi și ziițe. Poți crede că o cămașă e un înger, așa-i cânte el mânecile și broderia de pe piept. Te rog, te rog, a, a, da, zi să vină cântând. spune să nu presare măscări prin cântecele lui. Dar prea bine! Prea, prea. bine! Hei, hey, borancii cuial caneaua! Tau în corviecatifeaua, mănânși cu miros de floare, iscusite o brăzare, brățări salbe și colane, și parfum pentru cucoane, Scufe au aurite, luaţi pentru iubite, Iare de călcat și ace, tot ce fetelor le place, Hai păieteia, hai de ea mândra, Mândra nu ți o supăra. Hai de ea, hai de ea, hai de ea, hai, hai de ea, hai de ia, hai de ia, hai de ia, <trui> nu <trui> Dacă noi iubeam pe mopsa, nu vedeai tu niciun bănuț de la mine. Da, fiindcă sunt prinsul ei, asta înseamnă și sclavia unor mănuși a câtor bapa amici. Mi a promis încă înainte să înceapă serboarea. Da, nici acum nu e prea târziu. Ți-a promis el mai mult decât atât. Dacă ce se zice nu-i minciun. e doar ca să a plătit tot ce-ți promisese. Poate că ți-a plătit și mai mult. Care va a să zică ceva ce ți-ar fi rușine să-i mai dai înapoi? Ei, ei, ei, ce și-au pierdut fetele de tot bunele purtări? O să ajungă să-și dea poalele peste cap, n-aveți destul timp când mulgeți oile sau când vă duceți la culcare sau stați la foc ca să vă spuneți toate secretele astea? Trebuie să față de Bine că intră ei? Țineți-vă gura și lăsați vorba! Gata, am isprăvit! Haide, mi-ai promis un și niște mănuși parfumate. Ei, nu ți-am povestit cum am fost înșelat pe drum de mi-am pierdut toți bani. Așa e, domnule, mișună și peste tot, se cuvine să ai mare grijă. No, no, no, no, nu, nu, nu, nu-ți fie frică, omul aici nu o să pierzi nimic. Așa nu tăjduiesc și eu, domnule, pentru că am la mine multe mărfuri de preț. Adică ce? Balade? Hai, te Doar... rog, cumpără și tu câte ceva. tare îmi plac baladele când sunt tipărite, pe cuvântul meu. Fiindcă atunci știi că sunt și adevărate. Nu, no, no. Uite una ha, pe o melodie foarte jalnică despre nevasta unui cămătar care era însărcinată cu 20 de pungi cu bani. Și cum tângea ea să mănânce capete de vitere și broscoi fript pe carbunc? Crezi că e adevărată? E cât se poate de adevărată și n-a trecut decât o lună de când s-a întâmplat. Să mă ferească Dumnezeu să mă mărit cu un mă Aici stă scris și numele moșii. Ah. Una cu Ana foarte vorbă. Da? Da. Și încă vreo cinci sau șase femei foarte cum se grade, ah. care au fost de fas. De ce aș umbla cu minciun? De ce? Te rog No, no, no, no. nu. bine, e bine. Pun o de o parte și și mai arată în alte balade, pe urmă să cumpărăm și alte lucruri. No, no, no, no, no. și... lucruri. Voa voilà! ia, uite, o altă baladă, despre un pește care s-a pe coastă în ziua de miercuri, 80 aprilie, la 40 de mii de scribi, de și a cântat balada asta împotriva inimilor de piatră ale fetelor. Se crede că era o femeie prefăcută într-o făptură cu sânge de pește. No, pentru că n-a vrut să se cunoască la trup cu unul care o iubea. Balada este foarte tristă și este adevărată. Vrezi că și adevărată? Cinci judecători au iscălit drept dovadă. No. Și mai sunt și alte mărturi, no. mult mai multe decât ar intra în desăgile mele. No, no. Pun o și pe asta deoparte. Hai, alta. Alta? No. Asta e o baladă veselă, dar e foarte drăguță. Hai să vedem și din cele vesele. Da, da. Hai. da, da. Asta e grozav de veselă și se cântă pe melodia două fete pețesc un bărbat. Nu-i fată în tot apusul sau nu cânte în tot apusul. E la mare căutare în tot apusul. Ha, am putea o cânta noi două. Dacă vrei ține și tu un glas, ascult-o doar. E pe trei glase. la da, o știm de o lună de zile. Bine, pot să cânt și eu partea mea. Știți doar că asta nu e meseria, da? Hai, luați aminte. Plec, dar și unde -ai, ce să Unde? O, oh, dar unde? Unde? Dar jurai că în fața mea taine tu nu vei avea Nu mai stau nici eu aici La pătul mergi sau la moară Tot la fel te faci de Nici, nici Nici, nici Nici, nici Pupira mea jurai Și mai mult jurai că-mi dai unde zici că pleci de aici? O să cântăm cântecul ăsta numai între noi, da? Tata și domnia vorbesc despre lucruri înțelepte, da? Să nu-i stingherim. Ia-ți marfa și vină cu mine. Fetelor, fetelor, vă cumpăr câte ceva la fiecare. Hai, torbațule, arată-ne ce ai mai bun. Hai, fetelor, hai, după mine, hai. Vin imediat, vin imediat. O să plătiți din gros pentru asta, da? Stăpâne, stăpâne, au sosit trei căruțași, trei ciobani, trei văcari, trei porcari, care umblă ca niște oameni din ea, păroși. Își zic săltai și ca un dans care zic fetele că e un amestec de țopăieri. Pentru că ele sunt lăsate deoparte. Dar tot le zic că dacă n-ar fi prea sălbatic pentru unii care o le place un joc domol, ar fi foarte frumos pentru toată lumea. chiamă mai încoace, dar vebe Păi așteaptă chiar aici, la ușă. Mai mult vei știu, o taică, păstorule, despre asta." Nu merg să-mi prea departe, Camilo?" Mm. Cred că e timpul să-i despărțim." El e un naiv vorbereț." Flăcăule, ție inima prea plină ca la serbare să mai iei aminte." Când eram tânăr și veam ca tine, eram deprins să-mi iubita cu zeci de daruri." L-aș fi jefuit pe marchitan de avere de mătăsuri ca să o revers pe toată asupra ei." Știu, domnule, că ea nu pune niciun preț pe aceste flacuri." Iar darul ce l-așteaptă de la mine În inimă îl închis E al ei Dar încă nu-l temit M-auzi? Îți jur pe veci iubire În fața acestui domn Ce trebuie să fie iubit cândva Aș vrea să aud Ce vrei să spui Ascultă și fi martur Și al meu vecin Și el și mai mult încă Toți oamenii Pământul Cerul, totul, dacă aș purta coroana de împărat mai falnic între toți, și dacă aș fi frumos că ochii lumii s-ar întoarce, putere și știință, dar aș avea mai mult decât oricine, toate acestea n-ar avea preț fără iubirea ei. Le-aș folosi pe toate pentru ea, Le aș porunci la toate, să o slujească sau să se piardă. dar e un dar frumos, temeinică iubire. Fata mea, tu spui la fel? Eu nu pot să grăiesc și nici să judec tot așa de bine, ci după croiul gândurilor mele dau chip neîntinării lui. Hai, dați ți mâna, A, așa, să ne învoim. Necunoscuți prieteni, voi veți fi martori. Fata-i dau, iar zestrea va fi cât lui. Acestea toate sunt în folosul ei. Un om anume când va muri, eu voi avea mai mult decât poți tu acum să visezi, de ajuns să te uimești când vei afla. Dar hai, unește-ne acum în fața acestor marturi Fata mea, dă-mi mâna Și tu pe-a ta Domnul, dom așteaptă o clipă Te rog, ai tată? Da, și ce-i cu el? El știe? Nu, nici nu va ști vreodată Cred că un tată la nunta unui fiu cinstește masa mai mult ca orice oaspe Deci te rog încă o dată Numai în stare de treburi înțelepte? Bătrânețea și reumele lor fi prosti, Vorbește? Aude, recunoaște? Se mai ceartă pentru pământul lui? Sau zace Ora ajuns acum din nou în mintea copiilor. Nu, domnule, e mai zdravă încă mulți de vârsta lui. Pe mea albă. Înseamnă atunci că purtarea ta nu-i vretnică de un fiu. Cred că-i firesc ca fiul să-și aleagă singur soața. La fel e însă de firesc ca tată La cărui bucurie doar urma și să fie întrebat Sunt îndreptate Sunt alte pricini înțelepte, domn Ce nu le poți afla și mă opresc să-i dau de știre Spune-i totuși Nu va afla Te rog să-i spun, nu pot Bata, băiete, nu lăsa să-l doară văzând ce ți-a ales Nu, nu o să afle Semnează legământul Da semnez Temnez de despărțire însă, domnul meu, că fiu sau florizel, n-aș putea să-ți spun, prea josnic să te mai recunosc, Urmaș la sceptru, te drăgostești cu o casă ciobănească și te dai drept doritles! iar tu, tu mârșav bătrână, îmi pare rău că spânzurându-te nu-ți poți curta decât cu o săptămână în viața! Tu, tu știai, pui de dibace vrăjitoare, nici vorba ca ai în față un neghiob de os curat, O, o inimă! Cu spini frumosul chip am să-l jupoi, mai hâd făcându decât sagma ta. Iar tu, tu copil nătâng, de voi afla că plângi după acest lucru de nimic." Pe care nu mai vreau să-l desnișc te voi desmășteni. Voi te de miniștri. Străin vei fi, de sângele, de neamul meu, de ca și de eucalion. Domnule, ia seama bine. Urmează de la curte. Bădărane! Deși îmi faci silă de o sânda morții, toi e acum. Iar tu. Tu vrajă destul de vrednică de un oier și chiar de acesta. De n-ar fi la mijloc nevrednicia lui și rangul meu, vreodată, dacă îi mai deschizi zăvorul ca să-l primești, de-i mai înlănțui trupul, pe atât de crud o să fie moartea, ce, ce, ce? pe cât ești de plăpând în fața ei. Deși m-am prăbușit, nu mi-a fost frică. Era să-i spun chiar în mai multe rânduri Că tot același soare luminează și curtea lui Și acest bordei al nostru Doric, lăs, te rog să pleci Ți-am spus ce o să se întâmple De rangul tău ai grijă, te implor Trezindu-mă din vis, n-aș vrea o clipă, regină, să mai fiu Ci doar plângând, oițele să-mi mulg Vorbește, taică, atât cât mai ești viu nu pot, nu pot vorbi, nici să gândesc nu pot, nici nu pute să știu ce știu, prințe Florizilor. O, Doamne, nimicit un om de 83 de ani, voiam să stau întins în pace în groapa mea, să mor și eu în patul morții, tate, să dorm lângă cinstitele lui ase. și iată, un gâde, o să mă îmbrace în giulgiu, să zac în locul în care niciun preot n-aruncă o lopată de țărână. O Știind o vrăjitoare blestemată, tată. că prințul, te-ai incumetat să amestești credința ta cu a lui. Pierdut, pierdut, de-ar fi să mor acum, voi fi trăit să mor când vreau. Ce mă priviți așa? Sunt trist, dar nu îngrozit. Oprit din drum, dar nu schimbat de fel... Oh. Sunt cum am fost. În urmă de mă atragi, mă opintesc să alerg înainte. Nu m a a spurtat deloc în zgardă. Luminate, doamne, știi tatăl tău cum e. În clipa asta nu îngăduie un cuvânt și bănuiesc că nici tu n-ai vrea să-i vorbești. Mi-e teamă că n-ar putea să mi te vadă în ochi. Deci, până s-o domolim în ea, măriei sale nu ieși înainte. Nici n-am de gând. Nu ești cumva Camilo. Chiar el, stăpâne. Cât de deste am spus că așa se va sfârși? Și cât de des, că atunci când o afla, nu o să mă bucur de prețuire. Nu o să fie așa, decât credința de meu calc. Și atunci pământului să-i sfarme firea, coaja și sâmburii din el. ridică fruntea. Ia-mi moștenirea tată. Moștenesc iubirea mea. Ascultă sfatul meu. L-ascult pe al dragostei. Și dacă mintea va asculta cu minte, dacă nu simțirea ce iubește nebunia, o întâmpină cu drag. Ce deznatește. Cum vrei să-i zici? Prin ea îmi țin jurământul, eu cinstă-i spun. Nici pentru tron sau fala care ar putea să crească în jurul lui, nici pentru toate câte sunt sub soare, în neștiutul adânc al mării sau în pântecul pământului să ascund Cuvântul dat, iubitei, nu l calc. Hmm. Te rog pe tine, deci, fiindcă ești prieten prea cinstit de tatăl meu, de voi lipsi că-s hotărât-o jur să nu-l mai văd. Aruncă-ți sfatul bun peste mânia lui. Cu soarta însă și lăsați-mă să lupt. Dar poți să știi și să vestești și pe alții. Plec pe mare, cu aceea care nu mi-e îngăduit aici pe țară. Mă ajută întâmplarea că am o navă iute care așteaptă deși nu pregăteam acestui țel. Te-ai gândit anume unde ai să te duci? Nu încă. Pe ne gândite a venit necazul ce poartă vina în tulburării noastre. Ne recunoaștem, robia întâmplării, purtați de vânt. ascultă Ascultăm atunci. De nu-ți schimb planul și de pleci, te îndreaptă către Sicilia. Cu a ta, prințesă, căci văd că așa va fi, te înfățișează acolo lui Leontes, iar purtarea să fie așa cum se cuvine celei cu care pat împarți. Și văd a Eva Leontes brațele cum le deschide și cum plângând te întâmpine și-ți spune, Iertare, fiul meu, de parcă ar fi chiar tatăl tău, cum îi sărută mâna prințesei tale gingașe, se împarte între nândurare și blândețe. Pe prima, cu blestem o și-o roagă pe cealaltă să se înalțe, mai repede ca gândul Și ca timpul Dar vrednice Camilo Ce temei să-i dau venirii mele Ești trimis de rege Tatăl tău să-i duci salutul Și noi doveze ale prietenii ei Sunt dator Ce-mi spui mi-aduce viață Cum vom face? N-am strai de fiul de rege Să mă arăt nu pot așa în Sicilia Stăpâne n-ai teamă Averea mea e toată acolo Mă îngriji să fi îmbrăcat regește De parcă ai jucat într-o piesă a mea Vei ști ce nu ai vrea. O vorbă doar. Ha, ha, ha! Ce proastă-i cinste asta! Și încrederea, sora ei jurată. E o doamnă puțin de la minte. Am vândut toate nimicurile. Alea. Nici o piatră falsă, nici o panglicuță, o sticluță, nici un bulinaș împotriva morimii. O broșă, un carnețel, o baladă, un cuțit, un ceapraz, o mănușă, un șiret de ghete, o brățară, un ineluș de corn, nimic, nimic, nimic n-a mai rămas să-mi scape sacul de la foame. <laughs> Se îmbunzeau care să cumpere primul, de parcă flecurile mele ar fi fost simțite și ar fi adus binecuvântare mușterilor. <laughs> Așa am văzut acui pungă era mai arătoasă și ce am văzut am ținut minte ca să -mi fie de folos. <laughs> Era un flec să tai pe nevăzute și mei pungi. Nimeni nu nimic. Nu simțea nimic altceva decât cântarea năzăvănului și l a ascultat cu ura căscată, lăudându-i gogomanile. așa încât în acest timp de retargie am pus mâna și le-am luat mai toate pungile de sărbătoare. Și dacă n-ar fi venit bătrânul ăla făcând atâta tărăboi și bodogăning împotriva fie și a feciorului regelui de a i-a speriat pe toți neghiobii aia din gloată, N-aș fi lăsat în viață nici o pungă din toată arma. Nu, nu, nu. Înscrisul meu le limpezi pe toate Florizel Cum vei să o si Va risipi îndoiala Și cel pe care ți-l va da, Leontes? Va domoli pe tatăl tău Să ai parte de fericire Tot ce-mi spui îmi pare că e frumos ah, Pe cine văd aici? Ah. Vagabond. Va fi un alta noastră Să nu uiți nimic din ce ne ajuta mm -hmm. Dacă m-au auzit cumva gata spânzurătoare ce e cu tine, om bun? Hey, de ce tremure așa? Nu-ți fie teamă, omule. Nimeni nu vrea să-ți facă vreun rău. Domnule, sunt un viet om. Ei, Hei, ei, hey, ei, hey, hey, liniștește-te. Nimeni nu o să-ți ia asta. Dar în ce privește înfățișarea sărăciei tale, o să facem un schimb. Domnule... Dezbracă-te repede. Trebuie să te gândești că e nevoie de mare grabă și schimbă straile cu domnul ăsta. Da, de deși el o să fie în pierdere, păstrează-le. Ieșiți amândoi în câștig. Sunt un biet om, domnule. Vă cunosc destul de bine. Hai, hai, hai, te rog, mai repede. Uite, domnul aproape că s-a și dezbrăcat. Vorbiți serios, domnule. Da, da. Atunci mergi aici, replica. Grăbește te, te rog. Da, da, desigur că da. Am grăbesc că am primit Arvuna, dar nu mă lasă cu cugetul să o iau. Descoperă-mi cingătoarea, mă rog, cingătoarea! Bine, potim! Nu! Fără pălărie! Dă-i o perditei! Să mergem! Bun, Bun, rămas, amice! Adio! Și acum. De fugă regelui voi spune și încotro s-au dus. Ne de mea e că o să-l fac să plece după ei, mergând cu el, Sicilia-mi văd de dorul ei tânjesc ca o femeie. Porni spre nu norocul să le poartă. Cu cât mai repede, cât mai bine. Înțeleg toată afacerea. Am auzit un auz ascuțit, un ager și niște degete îndemânatice. Asta-i trebuie unuia care umblă la pungile altora. Bun, văd că ăsta e timpul în care înflorește cel lipsit de cinste. Prințul însuși e un nelegiuit, așa cum o șterge de la taică său, cu povara după el. Da, dacă aș crede că e prilejul să fac o treabă cinstită, i-aș da de veste regelui. Dar n-am să o fac. Cred că e mai necinstit să tac și să rămân credincios meseriei mele. Da, iată, vine păstorul cu fiul Să ne dăm la o parte... Încă o lovitură pentru un om cu cap. Nu-i pătecuță, cotitură de drum, cărciumioară, bisericuță, zi de judecată sau de ca să nu te ade lucru unui om deștept. Vezi ce fel de om ești? Ce? nu-i altă cale decât să-i spui regelui că ai un copil lăsat aici de zene și că nu-i carne din carnea ta și sânge din sângele tău. Nu, nu, nu, nu, ascultă-mă. Nu, nu, nu ascultă-mă ascultă tu pe mine. Mă atușești de drum. Uite, fiind carne din carne ta și sânge din sângele tău, înseamnă că nici carnea, nici sângele tău nu au greșit față de rege, așa că nici carnea, nici sângele tău nu urmează a fi pedepsite mai de el. Mai... Arată-i lucrurile pe care le-ai găsit lângă ea, lucrurile alea de taină, toate afară de cele pe care le-a luat cu ea. Dacă faci asta, ascultă-mă pe mine. Legea pleacă de aici frerând apagubă, ți-o spun sigur. Bine, bine, bine, bine, bine. O să-i spun regelui totul, fiecare cuvințeală. Da. da, da, da. O să-i spun și năzdrăvăniile lui fiul său. Pot zice că nu i-am cinstit. Nici față de ta e nici față de mine. Auzi, să vrea să facă din mine Cuscru regelui. Sigur, Cuscru. Asta era rubebenia lui cea mai îndepărtată la care putea ajunge și atunci uncia de sânge de-al tău s-ar fi scumpit cu mai știu eu cât. Nu, mm. nu, oh, înțelepți, mai sunteți puișorilor. Hai la rege, hai la rege. Când o vedea ce-i ducem un bocceau asta, o să se scarpine în barbă. Și spune nu știu că plângerea ăstora nu să fie o predică pentru asta pânului meu. Hai, hai, hai, hai, hai. Roagă-te din tot sufletul să-l găsim la balac. Deși nu sunt ce din fire, sunt uneori din întâmplare. Să bagăm în buzunar ce a crescut din îndeletnicirea mea de marchitan. Adică să-mi scot barba. Hei, țărănoilor! Încotro vă duceți! La balat, cu voia nălțimii voastre. Ce treabă aveți acolo? Cu cine? Ce duceți în boxeaua asta? Unde stați? Numele? Vârsta? Averea? Rudele? Și tot ce se mai cuvine să fie știuri spune da, da, da, Suntem doar niște oameni simpli domnule. Minciuna Sunteți ordinari și păroși Eu nu am nevoie de minciuni Ele nu sunt bune decât pentru negustori Și ei ne le dau de multe ori Nouă soldaților, Iar noi le plătim cu bani buni Și nu cu tăișul fierului Prin urmare ei nu ne dau nouă minciuni Și înălțimea asta ar fi vrut să ne dea Dar și-a dat seama la timp Dacă nu vă cu supărare Sunteți curtean, domnule cu sau fără supărare sunt curtea. Nu simți aerul de la curte în faldurile astea? În mersul meu nu se vede felul de a se mișca de la curte? Mm? Nu? ajunge până la nasul tău mirosul de curte? Mm. Nu? Nu răsfrânge oare asupra josniciei tale disprețul curții? Crezi oare că dacă te atenesc sau te descos? Ca să-ți aflu pricinile, n-aș putea fi curten, sunt curtean din cap până în picioare. Pot să-ți dau ajutor sau să o pun pierdică pricinii tale. Prin urmare îți poruncesc să-mi arăs pricina. Nu poate fi decât un curtean de seamă. Păi, dar are veșminte de bogate, dar, dar să știi că nu le poartă frumos. Pare cu atât mai nobil cu cât e mai măstrușnic. E un om de seamă, îți spun eu. și scobește din cu scobitori. Bocceau asta, ce-i în bocceau? De ce aveți cutia asta? Domnule, în Bocceaua și în cutia asta sunt niște secrete pe care nu trebuie să le știe nimeni altcineva decât regele. Uh -huh. Și pe care el le va afla de îndată dacă ajung eu să vorbesc cu el. Uh -huh. Bătrâne, te osterești în zadar? Dar de ce, domnule? Regele nu-i la palat. Te aud. Nu. A plecat pe puntea unei corăbii, noi, ca să se vindece de melancolie și să ia aer. Dacă ești în stare să înțelegi lucrurile serioase, trebuie să știi că regele e copleșit de durere. A, așa se spune domnule, e din cauza băiatului lui care era să se însoare cu fata unui păstor? <laughs> Dacă păstorul ăsta lui e în pușcărie, ar fi mai bine să fugă. De ce? Blestemele de care o să aibă parte, caznele pe care o să le încerce, vor rupe și spinării unui bărbat și inima unui fiar. Și nu o să dure doar el ceea ce mintea născocește mai necruțător și răzbunarea mai amaric, dar și neamurile lui până la 50 a spiță vor fi ca... date în seama călăului, ceea ce e din calea de trist, dar e necesar. Un potlocar bătrân, care nu e în stare decât să-și fluiere reoile și să-și îndoate berbecii, să-și să să-și vrea fata, prințesă? ce ce? Unii zic că va fi ucis cu pietre, dar o moarte ca asta e prea blândă pentru el, zic eu. Ce, ce doamne? Să tărăști tronul într-o turlă? Nu sunt destule morți. Cea mai crudă dintre ele este... Cea mai ușoară. Domnule bătrânul ăla, domnule, domnule, are cumva un fiu, nu știi dacă nu te super, domnule? Are un fiu care o să fie jucuit de viu. Pe urma un scumiere, pus pe un viespar și pe urma lăsat acolo, până o să fie mort. Pe trei sferturi și ceva. Pe urma adus iarăși la viață, cu rachiu sau cu altă fiertură fierbinte. Pe urma carne crudă, cum e, în cea mai caldă zi, prevestită în calendar, o să fie pus lângă un zid de cărămită. Cu soarele de miază zi, care o să se uite la el acolo unde e pus, să-l vadă el cum îl înțeapă muștele până l-o Dar ce să mai vorbim noi de ticăloșii ăștia, de trădătorii, ăștia, de chinurile cărora e drept, să râdem de vreme ce crimele lor sunt atât de grele. Spuneți-mi ce treabă aveți cu regele. Dacă știți, să mă prețuiți cum se cuvine... Vă duc pe puntea corăbiei, unde e el, vă înfățișez lui și își câteva vorbe în sprijinul vostru. Auzi, auzi, auzi. Și dacă mai e cineva în afara regelui să vă ducă treaba la bun sfârșit, ați găsit omul care e în stare să o facă. Păi pare să aibă multă trecere. Primește-i propunerea, de i aur. Și cu toate că puterea poate fi un usndrătnic, el adesea dus de nas cu ceva aur. Arată-i părții din afara palmei lui, Lăuntru un ta, ta, ta, ta, ta. și tare. Ce mai face sarvă. Aduți adu aminte? O cu pietre. Doamne ferește. Doamne ferește, și de viu, așa. Dacă binevoiești hmm. domnule, să iei Uite asupra, -ți. uite treburile noastre, uite aici aurul pe care l-am. Stai, făcati, hmm. mai aduc încă o dată pe atâta și-ți las zălu, uite pe flăcăul da. ăsta, până-ți aduc eu restul. Da, da, după ce-mi țin făgăduiala Da, domnule, da, da, da, domnule Fie, fie, fie jumătate Ascultă, ai și tu un amestec în toată treaba asta? Pentru câtva, domnule, cu toate că e vai de pielea mea, dește de că nu o să fiu jupuit de ea, nu? Nu, nu, nu, asta e cu pielea băiatului acelui păstor, de l-ar spânzora de o pildă cu el Ce mângâiere, minunată mângâiere Trebuie să ajungem la rege și să-i arătăm priveliștele noastre ciudate Trebuie să știe că nu e fica ta, ja, ja. nici sora mea Admiter, suntem pierduți, domnule Domnule, o să-ți dau și eu cât îți dă și bătrânul când să o face treaba Bun. Și ce aduce aurul, rămân aici ză loc, rămân aici ză loc, rămân Așa cum mai zis eu Duceți-vă, am încredere, mergeți înainte spre țărm, luați-o la dreapta o să arunc o privire peste gardul ăsta și vin și eu. o ăsta e o binecuvântare, să zic curată, curată binecuvântare. Auzi, hai să o luăm înainte, așa cum ne a spus el. hai. Da. S-a trudit, bă, să ne facă bine. Hai, hai. Dacă mi-aș pune în minte să fiu cinstit, văd că soarta nu îngăruie. Îmi trimite prada drept în brațe. Îmi dau tercoale două prilejuri. Și aurul și putința să fiu slujitorul prințului și... Cine știe cum o să mă ajute asta, ca să mai înăintesc și eu. O să-i duc cârtițele astea urme pe puntea corăbii. Dacă va socoti cu cale să-i trimită înapoi pe țărm și va găsi că plângerea lor către rege nu-l privește câtuși de puțin, nu are decât să-mi spună pungaș, fiindcă m-am băgat în treburile altora. Fiindcă vorba asta nu-mi face niciun rău și nici rușinea care îi legată de ea. Ei voi înfățișa. S-ar putea să iasă ceva din treaba asta. Sunt o regele unde s-a orice păcat a răscumpărat. Păti de mai multe ispășiri decât greșeală a făptuit. E timpul cum cerul a uitat să uiți și tu și să te ierti. Cât timp mi-aduc aminte Cleomenez de ea, de ei virtuți, nu pot să uit cum le-am mâncit. Și mă gândesc cât rău eu însumi mi-am făcut lăsând un tronul fără urmași și nimicind mi soața mai dulce între toate și pe care orice soț și-ar fi dorit-o. Așa e. E prea adevărat. De tensurai pe rând cu întreaga lume sau luai cei bun în fiecare zămislin desăvârșit o singură femeie, tot cea pe care ai ucis-o ar fi mult mai presus. Așa e, Paulina. Eu am ucis-o. Eu, eu, eu, eu. Dar mă lovești cumplit când spui că eu. La fel de amare sunt vorba ta și gândul meu. Da. Spune-o. mai rar. De fel, prea bună doamnă, poți spune mii de lucruri care sunt mult mai folositoare și cinstesc mai bine bunătatea ta. Ești unul din cei ce iar vor să-l însoară. Dacă nu vrei și tu, de starea lui nu-ți pasă. Nici dacă va dăinuire acest nume, nici că ar putea și să robească acest regat, fiindcă preamăritul n-are urmași. Și să-i dea pierzări de cei lipsiți astfel de călăuză. Ce-ar fi mai sfânt decât să fii voios știind că în veci răcina doarme în pace? Spre izbăvirea tronului, spre tihna de astăzi și spre binele de mâine, Să binecuvântezi răgescul pat cu o dulce față. Vretnică nici una nu e pe lângă cea care a plecat. Se și împlinește tainica voința zeilor. Nu spuse oare Apolo, nu e cuprins oracolului său, că regele nu va avea urmași de nu-și găsește pruncul său pierdut? Și aceasta pentru gândul omenesc ar fi cumplit, de parcă Antigonus mormântul și l-ar sparge și-ar veni din nou la mine, el care a pierit o jur odată cu copilul. Deci pe regel sfătuiți să înfrunte cerul și vrerea lui, nu-ți pese de urmași, coroana-și va afla moștenitor. Și marele Alexandru l-a lăsat pe cel mai vretnic, iar urmașul său a fost și cel mai bun. Știu, Paulina, că în cinste la o păstrezi. O, sfatul tău de-l ascultam atunci și acum aș fi privit în ochi, cu moara sorbindu-i de pe buze. Mai bogate le-ai fi lăsat acelora pe care le zămisliră ele. Ai dreptate, asemenea ce nu mai sunt. Deci nu vreau o altă soață. Una mai cu care m-aș purta mai bine Ar face prea Sfântui Duh în trupul să se întoarcă. Și pe acest tărâm Unde suntem făptuitori de rele S-ar cu sufletul rănit să mă întrebe. De ce? Dacă ar avea puterea aceasta Pe drept ar face-o. Da. M-ar îmboldi soția să-mi ucit. Așa aș face. Stafia mișcătoare, dacă aș fi, ți-aș ca ochii ei privindu-i să-mi spui ce searbă de lucirea lor te-a îndemnat să o alegi. Apoi, cu un țipăt ce ți-ar despica auzul, nu aș rosti decât aceste vorbe. Să-ți amintești, de ei mei. <fântări> Stele. Stele. Ceilalți doar stingi tăciuni. N-ai teamă. Nu-mi iau soție, Paulina. Jur că nu te însori în veci de nu-ți dau voie. În veci. Să jur pe suflet, Paulina. seniori deci martor fiți. Ca a jurat. prea mult. Doar dacă alta a idoma icoanei Hermionei i-ar întâlni privirea. Doamne. Am zis, dar de sensoară dacă vrei, stăpâne, nu-i leac decât voința ta, Dăm dreptul să aleg regina eu. Ah. Nu o să fie la fel de tânără ca prima, ci va fi astfel că umbra dovedea o la tine în brațe se va bucura. Prea bine, credincioasă Paulina, ne însurăm doar când spui tu. Dar asta va fi când iar va respira regina. Nu până atunci. Iertare, își zice unul prințul Florizel, lui Polixenes spiu. El și prințesa frumoasă, cum n-am mai văzut, se roagă să vină în fața voastră. Ce cu el? Sosirea aceasta nu e pe potriva regescului său tată. Fără fast, pe negândite... N-a fost plănuită, ci de întâmplări silitei sau nevoie. Cum i-a laiul? Prea puțini și aceia sunt toți de rând. Și zici că ești o prințesă? Un chip de lut cum soarele nici când n-a mai luminat. O, Hermiona, întotdeauna astăzi se mă îndrește că e mai presus ca ieri. Tu în mormântul îți te pleci în fața noilor venite. Tu, domnul meu! Doamnă? Ai spus... Și-ai scris astfel, dar scris-o acum mai rece decât cea pe care a cântat-o. Nu a fost, nici nu va fi asemenea ei vreo alta. Spre ea atunci versul înălțai, cu dibăcie îl cobori, vorbind de o alta, mai frumoasă. Cer iertare, femeile o iubesc că e femeie, mult mai de preț la un bărbat. Bărbații, că între femei e cea mai rară. Dute, Cleomenes." Păi tăi cinstiți prieten și adui să-i îmbrățișăm. Ciudat să vină pe fuliș. De-ar fi trăit și al nostru prinț podoabă între copii, pereche potrivită i-ar fi fost acestui nobil. Mai puțin de un an era între ei. Te rog, ajunge. Știi că iar îmi moare când vorbești de el. Când am să văd pe gentil omul acesta, vorbirea ta îmi va aminti de fapte de ce minteam jefuiesc. M-au și sosit Credința nunții mai ta păstrata pe, pe tatăl tău l am tipărit în tine Dar aveam 21 de ani I-ai prins atât de bine chipul lui și aerul Încât ți-aș spune frate Cum îi spuneam cândva Și te-aș vorbi de pozne vechi Cu drag Bine ai venit Siren. Și ginga așa-ți O sehiță Perechii am pierdut. Acum între pământ și cer de-ar fi trăit iscându -i mire, ar fi fost asemeni perechii voastre minunate. Apoi pierdut-am, doar prin rătăcirea mea, prietenia bunului tău tată, deși mi viața chin, vreau să trăiesc ca să mai văd odată. Porunca lui mă poartă poartat și în Sicilia și de la el ți-aduc salut de rege și prieten către un frate. Frate, o nobil bun, În mine se trezește tot răul ce ți l-am făcut. Solia-ți atât de caldă tălmăcește un gând Pe care eu am pregetat să spun. Bine-ați sosit aici, Cum primăvara sosește pe pământ. Cum a putut să dea asemenea de jinga șa prințesa, prințesă, În seama îngrozitorului Neptun, Oricum preaspru, Să salute un om nevrednic, de tot chinu ei. Și încă și mai puțin, dacă așa primești. Doamne, din Libia aia vine. De acolo unde războinicul cel nobil Smalus temut e și iubit? De acolo, doamne, de lângă el. Iar lacrimile lui, vărsate la plecarea ei, dovadă că e fata lui. Apoi, cum vând priernii din iază zi, venit am să împrinim porunca tatii, dar ne înfățișa măriei tale. Zei cei prea slăviți, văd duhul să-l spele de orice molimă cât stați aici. Tu ai un tată sfânt, plin de virtuți, față de el greșit am. iar cerul s-a mâniat și mi-a luat urmașii, iar tatăl tău, blagoslovit de ceruri, în un fiu cu totul vrednic de bunătatea lui. Și eu puteam să am o fată și un băiat, frumoși. Ca și să-i privesc acum. Slăvite! Aduc o veste ce n-ar fi crezută de nara da dovezi atât de aproape. Cu voiața, Polixenes te salută prin mine. Roagă să-l întemnițez pe fiul său, hum? ce a lepădat și rangul și datoria lui, lăsându-și tatăl și ale lui speranțe, și a fugit cu o fată de păstor. Dar unde e polixenes? Vorbește nobile domnul. În oraș. Vin de la el. Vorbirea mea năucă, din vestea mea și din uimire vine. Pe când zorea spre curtea ta, pe urma se pare acestei chipe și perechi, a dat de tatăl prefăcutei doamne și de-al ei frate, ce au fugit cu prințul. Camilo m-a trădat, când cinstea lui am înfruntat furtuni până acum. Se i spui lui însuși. E cu tatăl tău. Camilo? Da, Camilo. I-am vorbit. Ei cercetează acum pe acei vieți oameni. Nu am văzut nemernici premurând ca ei. Cad în genunchi, sărută țărna, păgăduind cu orice vorbă totul, Iar regele, auzul astupându-și, cu moartea în fel și chip i amenință. Sărmanul tata, cerul ne trimite, scoade să ne împiedice unirea. V-ați cununat? Nu, nici nu cu putință, mai iute voi și aștii să sărută. Mici, mari, supuși, sunt soartei. Domnul meu, ia-i fata unui rege? Este, da, de vreme a mie soție. Dar, după cum zorește tatăl tău, acest devreme va veni încet. Sunt prea mâhniți că te-ai de a lui iubire care te lega prin datorie. Sunt mâhniți, de asemenea, calea sa ta e mai prejos în rang, ca în frumusețe. Deci, nu o să te bucur de a ei, iubire. Draga mea, sus frunte, deși dușman fățiș ne lungă soarta și tata îi stă alături, n-au putere iubirea nici cu o iotă să nu schimbe. Măria ta Te rog să-ți amintești de timpul când datornic vremii Nu erai mai mult decât sunt eu acum Cu gândul deci la altfel de simțiri Te rog să-mi fii apărător De dacă îi ceri tu Tata de cei mai de preț ca pe un fleac Dacă e așa Pe doamna ta Voi cer? o Că pentru el e un fleac Stăpâne Ochii-ți prea tineri sunt mai vrâtnică a fost de asemenea privie regina ta cu o lună înaintea morții. Gândul spre ea se îndreaptă când privesc așa. Rugări tale încă nu-i răspund, mă duc la tatăl tău. Dacă dorința nu spulberată acinstea, cinstea, sunt prieteni și ei și ție. Într-o aceasta plec să-l întâlnesc. Cu mine vină, deci, să vezi cum fac. Urmează-mă, senioare. În de cinstită, gentilom, ai fost de față la cele despre care se vorbește? E... Eram acolo când s-a deslegat poccea. Am auzit pe bătrânul păstor povestind cum a găsit-o. Ceva clipe de o mi s-a poruncit la toți să ieșim din încăpere. Atât doar mi s-a părut că l pe păstor, spunând că a găsit o Ah, Tare aș vrea să știu cum s-au încheiat toate acestea. B povestesc lucrurile cam dezlânat, dar am băgat de seamă cum s-au schimbat regele și camiloh. Le-am văzut? Semnele de mirare păreau, așa cum se priveau unul pe altul Că stau să le se rupă capacele ochilor Tăcerea lor vorbea mult Gesturile lor erau grăitoare Arătau de parcă ar fi auzit bântuirea unei luni Sau de nemicirea alteia La am doi se desușa o adevărată izbucnire a uimirii Dar nici cel mai înțelept privitor Nu putea spune dacă erau stăpâniți de bucurie Sau de durere. Oricare de inele ar fi fost Era din calea afară de puternică Aha, iată, vin un gentelon care pe semne știe mai mult Cei nou rogero. Peste a aprind focuri de bucurie Oracolul s-a adeverit Fica regelui A fost găsit Atâtea minuni s-au petrecut Într-un singur ceas Încât nici cei ce zgriu balade Nu pot să le dea glat ah, Dar iată Vine vechilul doamnei Paulina El o să vă povestească mai multe Cum stau lucrurile domnule? Această veste despre care se spune Că e adevărată Seamănă atât de mult cu o poveste de demult Încât adevărul este foarte îndoielnic Și-a găsit regele moștenitoare E foarte adevărat Dacă adevărul A fost dovedit vreodată de împrejurări a. O să jurați Că vedeți tot ce auziți cât de bine Se potrivesc între ele dovezile. Mantia reginei Hermione Alături Giuvaierul purtat de ea la gât a. Crisorile lui antigonus pe care le-au cunoscut după Scris. Ah. Măreția fetei semănând atât de bine cu a mamei sale. Noblețea pe care natura i-a dăruit-o mai presus de creșterea de care a avut ea parte. Acestea și multe, multe altele, fără nicio umbră de îndoială că e fica regul. Ah. Ai fost de față la întâlnirea dintre cei doi regi? Nu! A, atunci înseamnă că ai pierdut o priveliște pe care trebuia să o vezi și nu poate fi înfățișată în cuvinte. Ai fi văzut cum, cum o bucurie o înculuna pe cealaltă în așa fel încât părea că tristețea plângea că trebuie să plece de acolo pentru că bucuria lor era scaldată în lac. Ochii se înălțau spre cer. Mâinile se ridicau. Înfățișările se schimbaseră într-atât încât nu mai puteai cunoaște după trăsăturile tipului. Și numai după veșului. <laughs> regele nostru, regele nostru părea gata să țâșnească în afara propriei ființe. Într-atât era de bucuros că și-a găsit fica. <laughs> dar, dar, ca și cum această bucurie s-ar fi prefăcut în durere, striga o, maică-ta, o, maică-ta! Când își era iertare regelui Boemii, Când își îmbrățișea ginele, Când își speria iarăși fica, Strângând-o tare în brațe. Pe urmă îi mulțumea bătrânului pastor, Care stătea acolo ca o fântână roasă de vreme. Martore a domnii multor eh, N-am mai auzit niciodată de o întâlnire ca aceasta. Orice povestire ar șchiopăta, Dacă ar vrea să o urmărească. Da. Și ar nimici descrierea, dacă ar vrea să-i facă dreptatea asta. Dar ce s-a întâmplat, rogute, cu Antigonus, cel care a dus copilul de aici? Tot ca într-o poveste de demult, în care sunt atâtea ce vor putea fi spuse mereu după aceea, deși crezarea doarme și nicio ureche nu mai ascultă. Antigonus, da? A fost. a fost sfâșiat de un urs. Așa spune fiul păstorului, care are de partea lui ca să-l susțină nu numai nevinovăția, ceea ce nu pare deloc ca fi puțin lucru, ci și o batistă. O batistă? Și câteva inele pe care le-a recunoscut Paulina. Dar ce s-a întâmplat cu corabia și cu lui? Că au scufundat chiar în clipa morții stăpânului lor și asta sub ochii păstorului, așa că tot ce slujea la recunoașterea copilului se pierduse când a fost descoperit el. Dar, a, ah, ce nobilă luptă s-a dat în sufletul Paulinii între bucurie și durere. Cu un ochi plângea pierderea soțului, cu celălalt râdea de fericire că oracolul se-a A, a ridicat-o pe prințesă de la pământ și a strâns-o în brațe ca și cum ar fi vrut să-și oprindă de inimă. Ca să nu mai fie niciodată în primejdia de te o pierde. Mărăreția acestei scene era vrednică de un public alcătuit din regi și din prinți, pentru că de asemenea actoria și fost rugată. Una din întâmplările cele mai, cele mai îndujoșătoare în care au pescuit ochii mei apă, dar nu pește, a fost aceea când, povestindu-se cum a murit Regina și care a fost pricina morții, mărturisită și plânsă cu mult curaj de Rege, cu câtă dureroasă luare aminte. Asculta fiica sa. Până când, după mai multe semne de durere, ai izbucnit, îmi vine spune în lacrimi de sânge. Pentru că și inima mea plângea cu lacrimi de sânge. Chiar și cei cu inima cea mai împietrită s-au schimbat la față. Unii au leșinat, alții plângeau. Dacă lumea întreagă ar fi putut vedea acestea, durerea ar fi fost obșnăt. Da? S-au întors la curte? Princesa? a aflat de statuia mamei sale, care era în păstrarea Paulinii, lucrare ce a luat mulți ani și a fost de curând desăvârșită de acel minunat maestru italian Giulio Romano, care, dacă ar fi fost nemuritor, ar fi putut da suflare lucrurilor său. I-ar fi furat naturii îndălătnicirea, între atât știe să facă lucrurile a mai ei. A făcut-o Hermionă atât de asemănătoare Hermionei, încât ai putea să-i vorbești și să-i aștepți răspuns." Acolo la statuie s-au dus cu toată iubirii iubirilor și acolo au de gând să cineze. Am bănuit eu că era ceva de mare însemnătate." De la moartea Hermionei, Paulina se ducea singură de două-trei ori pe zi la acea casă îndepărtată. <fie> da, nu mergem și noi să ne alăturăm, bucurie. <fie> cine ar lipsi de-apărăt dacă are dreptul să fie primit? În fiecare clipită se va naște o nouă minunăție. Dacă lipsim, pierdem prilejul, dar ne-a îmbogățit cu noastrele. mergem, să mergem, să mergem. <fie> Așadar, dacă n-aș purta pata vieții mele din trecut, pe cap m-ar ploua cu binefaceri. Eu i-am dus pe bătrân și pe fiul său pe corabie la prinț. A, a, a, a. uite-i pe cei cărora le-am făcut bine împotriva dorinței mele. A, se arată în toată strălucirea norocului lor. Hai, hai, mă, băieții! Eu nu o să mai am copii de acum înainte, dar fii și sicere tale că e e nobil din născare, băi! Oh, mă rog cum i asta în cale, domnul meu! N-ai vrut să te vați cu mine de una, fiindcă nu ți nobil din născare! E, vezi hainele astea? Le e, văd! Zic că nu le vezi și încipuieți că nu-s nobil din născare! Le văd! Mai bine ai zice că straiele astea nu sunt nobile din născare! Dă drumul la niciun asta! A, nu Hai, nu spune! <laughs> să vezi acum dacă nu-s nobil din născare! Nu! No? Știu că acum ești nobil din născare, domnule. Așa, vezi? Păi, de patru ceasuri încoace tot așa sunt pentru una. Chiu, și eu și ești de la păi, Și tu ași -și de Dar eu am fost nobil din născare înaintea tatii. De ce? Păi, pentru că feciorul regelui m-a luat de mână și ne-a zis, frate, și atunci da. cei doi regi i-au zis, tatii, frate, Aha. și pe urmă, prințul, frate, nu? Și prințesa, sorumea, mea, i-au zis, tatii, tată, și am plâns cu toții și au fost A. plinele lacrimi A. de nobil pe care da. am da. Dat, da. Da. Poate da. mai trăim fiului să mai vărsăm da. și altele, multe altele. Da. Că alt n am <laughs> avea noroc, aflându-ne noi într-o asemenea prosperitate. Domnule, domnilor, domnule, cu umilință te rog, domnule, să mă ierți pentru toate greșelile făcute față de înălțimea ta... Și să pui o vorbă bună pe lângă prinț, fostul meu stăpân, te rog, fiule, fă-o, no, fă-o, mă, no. că trebuie să fim gentili dacă suntem gentilon. da Păi cum? O să te îndrepti? Uh, da, da, dacă așa e voia înălțimii tale. Ai văzut? Ai văzut? <că> Hai, dă-mi mâna, o să-i jur prințului că ești cu adevărat la fel de cinstit cum e? Oricine în Bohemia. Pot să o spui, dar să nu-o jur. Să nu-o jur da. acum că sunt nobil. Lasă-i pe țară noi și pe răzări să o spună. Eu o să jur. Păi, și dacă o fi adevărat, Dacă o fi adevărat, păi, fiul. Chiar dacă ar fi cu totul neadevărat, un nobil neau poate să o jure în folosul prietenului său. Și o să jur prințului că ești un flăcău viteaz. Mulțumesc! Și că nu o să te îmbeți niciodată. Mulțumesc! Dar știu că nu ești un flăcău viteaz, da, și că o să te îmbeți. Da, dar o să jur și aș vrea să fiu un flăcău viteaz. Domnule, am să mă străduiesc din toate puterile să dovedesc că așa sunt. Ascultă, regii și prinții, rutele noastre merg să vadă portretul reginei. Aha, urmează-ne. Vă urmez. O să fim stăpâni cum se cade. Da, da, hai. Hai să vedem. Vă să ved. mulțumesc. Și severă Paulina cât sprijin am aflat în tine. Doamne, Leontes, când rău făceam, voiam să fac tot bine. Tu ajutorul mi ai plătit din plin, dar casa mea săracă să-mi cinstiți, tu, fratele regesc, și acești logotnici moștenitori ai tronurilor voastre un prisos, al milei tale, o viață n ajunge. Să-ți mulțumesc. E o cinste de tulburare plină. Am venit statuia doamnei noastre să o vedem. Prin galeria am trecut uimiți de atâtea lucruri rare, dar pe acela pe care fata mea ar să-l vadă nu l-am zărit. Statuia mamei sale. Așa cum fosta în viață fără seamăn, astfel și echipui după moarte întrece trece tot ce ați văzut, tot ce-ai făcut de om. Deci îl păstrezi deoparte aici. Fiți gata să îl vedeți atât de asemeni vieții ca somnul asemeni morții. Deci priviți-l și spuneți că e frumos! <fie> Cerea voastră îmi place, vă dezvăluie uimirea. Dar hai, hai, vorbiți. Tu, doamne, cel din tâi nu-i seamănă întru totul. E ea. Mă mustră, piatră dragă, dacă spun că tu ești Hermiona. Mai degrabă ești ea, fiindcă nu mă dășenești. A fost ginga așa asemenea prânciei și grației. Dar, totuși nu era așa spărcită, vârstnică. Nici vorbă. Cu atât e mai maestru acela care sărit a 16 ani și-o face cum ar fi azi. Și cum putea să fie spre bucuria mea. Precât ea cum îți vrea sufletului sfârșiere. Fel, în măriția și în căldura vieții stătea când am pețit-o. Cum stă astăzi, atât de rece. E rușine. Piatra nu mă va dojeni că am fost mai piatra decât ea. Ah, lucrare strălucită! Eu. Duraj în măriți i Ce îmi cheamă în amintire? Fetei tale ce stă smerită, mințile ei furii, și-au Îngăduiemi, Îngăduie-mi! Te rog, nu-mi spune că e să-mi cerându-i bine cuvântarea. Doamnă, Regina, scumpă ce te ai săvârșit când eu intram în viață, mâna dă-mi, să-ți o sărut. Răbdare? Căci vopseau, anus, a nu s-a uscat. Ți-a fost durerea, Doamne, prea adâncă. Nici 16 ierni n-au spulberat-o, nici tot atâtea veri n-au veștejit-o. Rar bucurie să trăiască atâta și chin să nu-și dea moartea mai curând. Leontes, frate drag, pe cel care-i pricina acestor toate, lasă-l din povara durerii tale să-și ia atâta cât poate el purta. Dacă știam că te va tulbura Într-atâta vederea sărmanului meu Chip ca mea e piatra, Nu-l arătam. Nu cobori pe deaua! Nu mai priviți că vi se nălucește că mișcă. Lasă, lasă! Aș muri de mi s-ar părea. Cine a făcut-o? Privește-o, sine. Nu că respiră. Când vinei. Curce sânge. Ce minune. Căldura vieții parcă îi văd pe buze. Și, și. E, e mișcare în ochii neclintiți. Cum ne arta. Drag, perdea, Maria sa e atât de tulburat încât ajungea crede că e vie. O dulce Paulina, Bacai dacă ai face ca 20 de ani să cred la fel. N-aș da întreaga lumii cumpătare pe gustul acestei nebunii. Mai las -o. Iertare că atât te-am tulburat, Dar pot mai mult să te mâhnesc. Aștept. Mâhnirea aceasta are gustul dulce al mângâierii calde. Dar îmi pare că vine adiere dinspre ea. Ce daltă a putut Ciopli suflarea? Voi săruta-o, să nu de nimeni. Oprește-te, stăpâne, încă-i umed pe buzele ei roșul, de săruți îl strici și te mânjești, să trag părdeaua. Doar peste 20 de ani. Atât aș și eu privind-o. Ori te oprește și pleacă din capelă, ori te așteaptă la noi minuni. Dă poți privi, voi face-o cu adevărat să miște, să coboare. De mâna să te ia, dar tu vei crede și eu mă potrivesc că mă ajută puteri drăcești. ciupui pui să împlinească, sunt bucuros să văd, și ce -o să spună sunt bucuros, să aud. La fel de les mișcare îi dai și clas. Dar îi se cere credința să întăriți. nu miște nimeni! Iar cei ce cred că e nelegiuire ce vreau să fac, să plece. Poți purgele, Paulina. Stați, neclintiți. Tu, muzica, trezește-o. E timpul de coboară. Nu mai fi de piatră. Ai, te apropie pietreștei pe cei ce te privesc cuprinși de vrajă. Ai, vino ți umplu groapa. Ai, pornește, desprinde-te, apropie-te. Încă. Și lasă toropeala în seama morții. Te întorci din ea spre viață. Uite! Mișcă. Nu, nu te E sfântă orice faptă cum legiuit, văzutați. de scântul! Nu te feri. Să nu vezi iar cum moare și a doua oară o ucizi. Dă-i mâna, în tinerețe o pețeai, e în vârsta. Să te pețească ea acum. E caldă. Magia e la mijloc. Atunci, arta să fie tot atât delegiuită Ca hrana zianică. Îl ia în brațe. Se-a de gurmazul lui. Majestate, de ei din lumea celor vii Vorbească, da. Și să spună unde a trăit, Cum s-a furișat din morți. că vie de vă spuneam ce haz Ați fi făcut, Ca de un vechi bas. Se pare că e vie, Dar încă nu vorbește. Luați aminte. Înaintează Prea frumoasă, Doamnă, Caz în cenunghi Și cerei mamei tale binecuvântarea. Întoarce-te, Stăpâna, Aflată-i perdita. Ozei, priviți -o. Și revărsați din sfintele pocale al vostru hară supra Fata mea, unde, de Adăpost? Și unde trăit ai? La palat la tatăl tău, cum ai ajuns? Să știi că Paulina mi-a spus doar acolo Cum de dea nădești că ești în viață? Astfel că m-am tras la Adăpost Să văd sfârșitul Timp e și pentru asta Dacă ceilalți la ceasul acesta de cumpănă nu vor cu basme să vă strice bucuria câștigători. Voi mergeți și împărțiți cu fiecare voioșia voastră. Eu, torturea bătrână, voi zbura pe un ram uscat și până mă voi stinge, îl voi jeli pe soțul meu pe care pierdutul am pe veci liniștită, Paulina. Cum învoirea mea să vei lua un soț așa cum eu, cu învoirea ta, mi-am luat soția. Așa-ne legământul. Tu soața mi-ai găsit. Dar cum? Mă întreb. Doar am văzut o moartă. Așa credeam. Și m-am rugat zadarnic la mormântului. Nu prea departe o să-ți cauți soț vrednic, că în parte cugetul ști. știi. Camilo, dă mă la Cinstea ta e din plin știută. Să mergem. Hermiona, privește la Neufrate. meu frate. Iertați-mă amândoi că am pus vreodată între ale voastre pe acerești priviri vrăjmașa în Iar acesta ți -e ginere. Al regelui fecior de cer menit drept soț al fetei tale. O, Paulina, dune acolo unde în să întrebe fiecare și să răspundă despre rolul său jucat în golul acesta mare al vremii de când ne-am despărțit. De îndată, dune! Ați ascultat Poveste de iarnă de William Shakespeare Distribuția a fost următoare Leontes, regele Siciliei Micloș Bac, Paulina, Oana Pelea Polixenes, regele Boemiei Marius Bodochi, Hermiona, Diana Dumbravă Autolicus, Gheorghe Visu Păstorul Valentin Uritescu Florizel Florin Piersic Junior Perdita Crina Mureșan Țăranul Gabriel Pintilei Camilo Șervan Cele Antigonus Eusebiu Ștefonescu Dion și al treilea gentilom Dan Condrachie Cleomenes și primul gentilom Răzvan Vasilescu Primul curtean Petre Lupu Arhidamus și al doilea gentilom, Constantin Cojocaru, Paznicul, Marinarul și aprodul, Orodel Olaru, Emilia a doua doamnă și Dorcas, Ada Simionică. Mopsa, Tania Popa, Prima doamnă, Anne Marie Ziegler, Slujitorul, Marius Rizea, Mamilius, Victor Prundea, Timpul, Oana Pelea, Șerban Celea și Victor Prundea. Redactor, Domnica Tundre. Asistența tehnică, Monica Wilhelm și Mirela Anton. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Iulian Yang. Asistența de regie, Diana Mihailopoli. Regia artistică, Cezarina Udrescu. Producător, Căinguța Mane. O producție a Teatrului Național Radiofonic, Două